Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil rádióban Az FM 98 on Bányai Géza vagyok Két vendégem van ma, Bogdán Judit és Urbán Csilla, a Humusztól, Humusz Szövetségtől, egy jó napon ezelőtt játszó Judittal beszélgettünk, ez egy rendkívül érdekes ö, ö, egyesület, ugye? Igen. Ugye ma már szövetségnek lehet az egyesületeket is nevezni, <gül> és hát annak idején a hulladék munkaszövetség, ez volt az eredete, de ma már ezerféle dologgal foglalkoznak, és nem csak hulladékkal, hanem sok minden mással. És hát egy hónappal ezelőtt abban maradtunk, hogy az egyik másik projektet egy kicsit jobban meg fogjuk nézni, és most igazából elsőként ezt a 20 batyú programot szeretném <coughs> körbejárni, mert ez valami olyan az én szememben, ugye ez olyan, mint a Szatyor, meg ezek a hasonló dolgok, amikre esetleg lehetett hallani, de talán erről is, hogy Ilyen, most elmondom, amit én tudok róla, jó, és aztán mondja, hogy milyen az, amikor valaki csinálja, mm. hogy, hogy néhány ember összefog, és néhány termelővel is összefog, és valahova a termelők elhozzák az árut, és a, a városba pedig egy kis csoport ezt elosztja a saját magának. Valami ilyesmi, ugye? Gyakorlatilag igen. Jól gondolom. Uh, igen, a, a szövetségnél a, a humuszbatyú az annyiban másabb, hogy uh, itt is természetesen magánszemélyek a, a batyú tagok, akik a, a mi pártoló tagjaink lehetnek. Uh, és ugye mi, mi bonyolítjuk, mi intézzük a, a kommunikációt, illetve a rendelést is a... A termelőkkel, uh -huh. de, de természetesen ez is ugyanúgy ilyen közösségi alapon történik, tehát hogyha a, reflektálunk a, a pártolótagok véleményére, illetve visszajelzéseire, és akkor az alapján kalapján próbáljuk úgy alakítani a, a, akár a, a, a beszállítói kört. Hogy, ennek hogy tulajdonképpen mi volt az -e eredete, vagy hogy... hogy? kezdték ezt csinálni. Az eredete az az volt, hogy um, már régóta a kolléganőkben így felmerült, amikor elkezdődött tökönni, még nem dolgoztam itt, régóta felmerült, hogy szeretnének ők is egy, um, egy bevásárló közösséget indítani. Uh -huh. um, egyrészt szemléletformáló jelleggel, másrészt meg nyilván um, a, a finom és a jó minőségű termékeket mindenki szereti a saját házához szállítatni. És um, volt is, üzemelt egy, illetve voltunk mi átadópontjai ennek, ám aztán ott az a közösség egy picit um, szétszílet, elköltöztek az emberek, vagy megváltoztak az igények, és um, ekkor jöttünk mi a képe és döntöttünk úgy, hogy, hogy akkor mi ezt így átvállalnánk így a szervezési feladatokat, és akkor mi lettünk a, a humuszbatyúnak a kvázi rátadó pontja. Na, akkor mindjárt mondjak valamit. Sok-sok évvel ezelőtt én a Galga Farmal <tos> együtt próbálkoztam csinálni egy ilyen valami hasonlót, hát ez volt vagy jó erős 10-15 évvel ezelőtt, és hát ott a Galga Farm szövetkezet, mint bió szövetkezet lett volna, a, ugye, aki az a árut előállítja. Hát többé-kevésbé tudták ők akkor még ezeket előállítani. És ilyen háziasszony szolgált, hogy valami ilyesmi uh -huh. néven kezdtük el, és a minta az valami Japán háziasszony szolgált, hagyd mondjam, meg megvan a Japán neve, uh -huh. sajnos azóta elfelejtettem, de az láthatóan valami nagyon nagyszerű, dolog Japánban, mert ma már olyan, hát hogy mondjam, prospektusa van, mint egy, nem olyan, mint egy nagy áruháznak, de mégis, mégis elég sok termék van benne, de inkább az, hogy mindenből a legjobb, de csak egyféle. De abban már van ruhanemű is, nem csak zöldségek, uh -huh. meg tejtermékek, meg ilyesmi, hanem, hanem például ruhák is, mondjuk például emlékszem, hogy zoknik, és akkor, de csak egyfajta van. Uh -huh. Tehát nincs mondjuk csíkos, meg pöttyös, meg ilyen mintás, meg, hanem mondjuk, nem tudom én, fehér zokni van, nagyon jó, de csak a méret van, és nincs választék. És a, a, a dologban a tudatosság az, hogy ez, ők minden kis, Termelőkkel állnak kapcsolatban, és hogy összegyűjtik az árut. Na most persze ez már japán méretekben történik, mert már <kül> szóval ez egy egészen ilyen komputerizált és gépesített, valamivé vált. De valahogy ezek a termelők összegyűjtik az árut, és nem nincsenek áruházak, hanem, hanem ilyen kis közösségek vannak, amiből egy, egy család mondjuk összegyűti a megrendelést, és akkor ő hozzájuk elviszik a, a, azt az árut, és azt a szomszédai, akivel összefogott, azok hozzá elmennek, és onnan elviszik, és utána leadják neki valami ilyesmi, hát nem tudom, azóta ez mennyit változott, de körülbelül akkor ez volt a, a minta. De mi nekünk ez nem sikerült, uh -huh. mert pont azért, mert mi úgymond feliről kezdtük szervezni. Uh -huh. És arra jöttünk rá, hogy ez így nem működik, mert a, azok, akiket be akartunk vonni, azok nem úgy tekintettek rá, mint egy, mint egy valamelyik önkéntesek, hanem mint egy szolgáltatásra néztek, és hát egyfajta ilyen vásárlói elvárással léptek föl, már pedig itt ez nem működik. És ez írit megbukott a dolog annak idején részünkről. Igen, ez, ez egy abszolút valós probléma lehet, Um, és én um, úgy tudom, hogy, hogy Magyarországon, vagy hát konkrétan Budapesten több ilyen közösség is van, kisebb- nagyobb méretű. És um, igen, folyamatosan akadnak ilyen jellegű problémák. Nyilván um, mindenkinek más az igénye, illetve um, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy mindenkinek um, egyértelmű, hogy mit jelent a bevásárló közösség mint fogalom. És uh, mi itt a humusz batyúberkeim belül nagyon-nagyon igyekszünk így minden egyes alkalommal, amikor így a nyílik uh, kommunikálnia a, a pártulótagsággal, ezt erősíteni bennük, hogy, hogy, hogy ez egy közösség, hogy mi felelősséget vállaltunk a, az adott termelőért, uh, és hogy ez mennyivel uh, uh, mennyivel másabb, uh, mint, mint mondjuk így gyorsan itt, leszaladni a, a szerepe mondjuk arra terjed ki, hogy a termelővel elsősorban tartja kapcsolatot, hisz magánemberként talán ki se tudná találni, hogy kihez menjem. Um, igen, alapvetően. Tehát egy nagyobb tudás birtokában talál olyanokat, akikkel érdemes egyáltalán. Igen, igen, igen. kötni, Igen, és um, ugye <gül> nekünk relatíve könnyű dolgunk volt, amikor így átvettük a, a bevásárló közösséget, mert átvettük a termelőket is, illetve nyilván uh -huh. a, a, a, az előző uh, átadó. A, igen, igen a, azt, az, az előbb azt hiszem így mondtam, mm. hogy, hogy igen, nálunk működött egy, ami mm. utána szétszélet, és akkor igen, így igen, a, a megmaradt embereket fogtuk össze és uh, őket uh, vonzottuk be így a húszbatyúba. Uh, és ugye már, már itt volt egy ilyen félig működő dolog, amit, amit nekünk csak egy kicsit fel kellett fejleszteni, egy kicsit uh, stabilabbá tenni, amiért dolgozunk azóta is folyamatosan. És én uh, mondom, egy, egy, egy picit talán nekünk így könnyebb, uh, mi, mert hogy ugye mi egy ilyen nagy országos szervezet vagyunk, és uh, és itt talán egyszerűbb velünk, a akár a termelőknek is uh, megállapodnunk. Ez mondjuk, mondjuk, ha én be akarok ebbe lépni, uh -huh. akkor, akkor nekem először is mit kell tennem, és mondjuk úgy, hogy milyen fajta, hát hadd legyek már ilyen, ilyen érdekelvű, milyen előnyem fog ebből uh -huh. származni, uh -huh. <gül> mielőtt önkéntesként uh -huh. belépek. A pártolótakként tud hmm. belépni, van a, a szövetségnek egy tagsága és a, ez a humuszbatyú szolgáltatás, ez a tagoknak a, elérhető. A, a tagsággal, a tagságba való belépéssel ugye a, azt érjük alá kvázi, hogy, a hogy egyetértünk a humusz céljaival, tehát ugye a hulladékcsökkentő, is, vagy a hulladék szegény is a, a tudatos életmóddal, és a a humuszbatyúból a, a fő előny az nyilván az, hogy, hogy kiváló minőségű termékeket um, tud vásárolni, illetve részese lehet egy, egy bevásárló közösségnek. Ami, um, ahogy ami, korábban elmondtam, ez, ez egy ilyen remek dolog. Ma mind a ketten részes, hogy egyébként mint vásárlók? Is? Természetesen. Igen, igen, természetesen. Na és Áll... akkor ez hogy? Most mint vásárlók, mondja Csilla, hogy hogyan hogyan érzi magát, amikor, nem tudom én, csinált listát, bevásárol listát, hogy mit akar venni, vagy hogy működik ez? Ö, annyival a kolléganőmet még kiegészíteném ezzel a pártolatoksággal kapcsolatban, hogy ugye a közösség ugye erre nagy hangsúlyt fektetünk, de ez nem csak a, a bevásárlásban valósul meg. Tehát a, a humuszházban van az átvételi pont, tehát oda jönnek a termelők, ott lehet velük találkozni, ott lehet átvenni a termékeket is. De viszont sok minden mást is próbálunk nyújtani ott a humuszházon belül. Tehát jönnek, akkor nem csak ételt kapnak, de ugye életmódbeli tanácsadást hmm. is, hiszen környezeti tanácsadás is folyik a humusznál, nem beszélve arról, hogy ugye komposztpont is vagyunk, van egy ö, minden elvihető ingyen polcunk, farmergyűjtés az is vagyunk. bár egy pillanat. <gül> Miért ez Igen. így dovája a különböző Igen. Na, Mondjuk a, a komposztpont, azt úgy átom képzelni, hogy mi ez, de abban elemek is tartoznak. Hát, van több komposztáló keretünk is, és aki, aki szeretne csatlakozni, feliratkozhat, mondhatja, hogy akkor ő hozni szeretné a, a hulladékát, kerti vagy a, a konyhai hulladékát. Természetesen meg, megfelelő kiokítása, tehát nem lehet mindent odahozni, és akkor ők azt ott el tudják helyezni, hiszen uh -huh. ez is nagyon fontos. Abba bele része. nem tartozik például az ilyen, hogy veszélyes hulladék, mondjuk villany, körték, meg nem tudom. Jó esetben, esetben nem tartozik. <gül> Na, nem úgy értem, hát nyilván az nem komposzt, de hogy mondjuk ilyet is oda lehet vinni, nincs az, az külön nem. Az, az nem az. Ilyen szempontból nem, nem vagyunk hulladékudvar, tehát hogy sokszor felmerül a kérdés, hiszen tanácsot adunk, és lehet hozzánk fordulni ilyen kérdésekkel, viszont konkrét hulladékokkal nem lehet, tehát a komposzt az egyik az egyetlen. És ez, mocsánat, nem szoktak ezen kiakadni az emberek? Mert hogy a pesti embert ismerem, azt mondja, hogy van egy önkéntes szervezet, egy civil szervezet, aki mondjuk felvállal ilyen dolgokat, hogy-hogy nem gyűjtik az elemet, akkor hova vigyem, ha maguk erről beszélnek, és ezt még nem hajlandók gyűjteni? Nem szoktak kapni ilyen kritikát? Hát szerencsére nem, tehát, hogy talán a telefonletétele után elhangzik ilyen, de az hozzánk nem jut el szerencsére, de, de ettől függetlenül tudunk hasznos tanácsot nyújtani, tehát nem úgy megy el a lakos, hogy akkor hát most nem tudtam meg semmit, és, és akkor most ugyanott tartok. Tehát konkrétan meg tudom mondani, hogy hova vigye? Igen. Te egész, precizán. Uh -huh. Tehát vannak adatbázisaink, rengeteg adatbázisunk uh -huh. van, pontosan van hulladékát adatbázisunk uh -huh. is, ami jelenleg frissül. Ez Budapest vagy országos? Országos. Uh -huh. Tehát a frissítés el fog tartani egy darabig, tehát előfordulhat, hogy most még van olyan, ami, ami már nem létezik, vagy olyan nem szerepel benne, ami, ami már van, de folyamatosan frissítjük, uh -huh. és tehát, hogy mint környezeti tanácsadó Iroda is, is uh, a lakosok részére uh -huh. állunk. És, és akkor ez a minden víhető ingyenpolc, ez tulajdonképpen polc, igen, igen, hogy visszatérve rá. Terül, terül, tulajdonképpen, hogyha könyv. valakinek van egy olyan ö, könyve, leginkább könyvek szerepelnek ott, magazinok, DVD-k, amire nincs szüksége, de úgy gondolja, hogy más számára hasznos lehet, akkor azt, azt ott hagyhatja, uh -huh. ilyen cserebere alapon. Uh -huh. És akkor másoknak lehet, hogy pont azt kereste. Milyen jó, hogy ott megtalálja. Na várjon, és akkor hogy működik a igen, igen, a, a batyú, bocsánat. <gül> igen. Tehát, hogy ugye, ide jönnek a, a házba és, és ott tudnak találkozni a termelőkkel, de természetesen az, hogy át tudják venni a termékeiket, először le kell adni egy rendelési listát. Uh -huh. Tehát uh, um, van egy lista, egy most egy Google dokumentum formátumban, most majd lesz a, a weboldalonkon egy, uh, hát ilyen webshop jelleggel, uh -huh az majd jelenleg felesztés van. És hogy mit akarok. Uh -huh. majd, majd lehet, igen. És, és ott az emberek látják, hogy egyáltalán miközül lehet választani, és beírhatja, hogy akkor ebből melyik szimpatikus, és hogy mennyit kér belőle. Uh -huh. Tehát ö, ö, nagy előnye az, hogy meg lehet mondani, hogy mennyit akarok, és nem az van, hogy előre be van csomagolva egy fix mennyiség. És, és akkor mennyivel anyu. kell előre gondolkodni? Ö, körülbelül Na. Egy héten, nyugodtan <gül> mondani. <Mondja csak. gül> Akkor visszavenném a szót. A jelenlegi rendszer szerint Csütörtök délután négy és fél között van az átadás a humushouse Minden héten. Minden héten, mm. igen. A, általában pénteken vagy szombaton küldjük ki az e-mailt a friss, frissített táblázattal, mm -hmm. a, amit hétfő este nyolcig kell kitölteni. Ezt utána összesítjük. Már... Kinek kell kitöltni? A, a, a pártuló tagoknak, akik rendelni szeretnének. Aha. Tehát ha én ott a tag vagyok, akkor, akkor kapom egy hétfőn e kapok egy e-mailt. Pénteken vagy szombaton. Pénteken vagy szombaton, hát, van egy táblázat, igen. Amit, amit én visszatok küldeni, beleírva. Ez egy online dokumentum, a Google Drive-on belül van egyelőre, ilyen viszonylag okay, jó, kezdetleges. Jó. De... Akkor ott, de ott be tudom jelölni. Igen, És igen, az igen, a nevemre, az utazonosítja a nevemre. Igen, uh -huh. Tehát igen. összegyűjtöd az adatokat. Aha. Igen, igen. igen. Egy, táblázat igen egy nagyon okos uh -huh. táblázat, mert az ember beírja, hogy mennyit rendel, és akkor rögtön ki is számolja, hogy az mennyi igen. lesz. Igen, azt has, használtuk. És ez nagyon jó funkció. Tehát azzal összelegyűjteni a megrendelést. És tulajdonképpen az tökéletes. Igen. Uh -huh. Most hallják a civil rádióban, Bányai Géza vagyok, Bogdán Judit és Urbán Csilla a humuszszövetségtől a két beszélgető társam. és ö, elsősorban a humuszbatyú projektet járjuk körül, amiről megtudtuk már azt, hogy ez egy vásárlói közösség, közösség. És persze megtudtuk már mást is, hogy van terül polcocskájuk is, amire lehet vinni dolgokat, meg komposztot is. Mit csinálnak a komposzttal Már ott tartunk. Tehát, tehát, tehát oda viszem a, mondjuk a, nem tudom én, a krumpli, zé, a krumpli héját, és akkor mi van? Hát szerencsére a természet azért jó részt teszi a dolgát. Tehát ö, ugye ez egy természetes folyamatok komposztálódás, tehát oda De viszük mi, mi a. Hát annyi kaphatok abba a komposztba, és vihetek a virágaimra? Igen, vagy tehát hogy a, a végén ugye vannak, akik ott felügyelik, néha forgatni uh -huh. kell, és, és utána lesz belőle komposzt, és azt utána el is vihetik azok, uh -huh. akik hozták a, az alapanyagot, a hozzávalót, és uh -huh. akkor az egy friss föl tulajdonképpen humusznak tekinthető, és ezt föl lehet használni a kertben. Tehát ez a humusz-humusz. Ez igen. a humusz-humusza, igen. <gül> és e egyébként úgy, hogy mondjam, mondjuk ez iránt mánya mennyi érdeklődő van, mert ez elég olyan ezoterikus dolognak tűnik. Ö, nem van, szám szerint, 50 öt, ember vesz részt ebben. Tehát, tehát so, hogy, hogy szóval ha, ha nem is gyakori, uh -huh. tehát nem mindennapi gyakorisága, de akik föl vannak egyezve, vagy így az évek során egy ilyen Pár éve van uh -huh. ez, hogy kialakítva ez a komposztpont, azok ö, ö, jönnek. Tehát mondjuk én arra gondolok, hogy nyilván, majd ez kellett, hogy ez a kérdés is, hogy nyilván így van-e, de én, én arra gondolok, hogy amit, amit csinálnak, az, az egy minta arra, hogy ezt más is csinálja, ne csak ott legyen komposztpont, hanem esetleg valaki azt mondja, hogy, hogy itt a kertemben van egy tíz négyzetméter, hogy nem tudom én, egyáltalán kellene ki annyi, egy pár négyzetméter, ezek ugye kis, mi egyszer egyes, ilyen kockák. Pontosan. <gül> Igen. Egy kis ládák. Kis, kis láda, ami, aminek fala van, és aztán ez úgy szépen leülepszik benne, és, és átalakul homuszá a, a, a komposzt. Tehát a lényeg az, hogy egészen kicsi hely van, de ha mondjuk nekem van egy kis kertem, akkor én ezt felajánlhatom. És akkor nem. Ak nem, nem Ahogyha... nincs, nincs egy elkezelés. Tehát, tehát mondjuk, mert oké, okay, munknak van egy központjuk, uh -huh. ami egyébként egy nagyon szerencsés valami, mert a házak között egy kis, uh, uh, egy kis darab falu, uh -huh. a nagyon fura címük. én Saru ott utcana. születtem a körnéken, uh -huh. soha nem hallottam a Saru utcának a nevét. Nagyon piti utca. Egri József utcáról lehet jobban meg, is a karinti uh, Karinti útnak az elején kell ott bemenni, ahol mindjárt a villamos fordul ott, ott egy kicsit mindjárt bejjebb kell menni, és akkor ott van egy ilyen nyátszótér, meg zöldes íz, és ott van egy, egy családi ház, és abban vannak, és körülbelül meg a magas házak nagyon érdekes. Tehát a, de azt szeretnék, hogy legyen ilyen más út is. Természetesen rengeteg szemületforgáló programunk van, ami pontosan a komposztálás próbálja népszerűsíteni. Rengeteg iskolai programunk van. Minden évben megünnepeljük október 10-én a komposztálás ünnepnapját, ahol a óvodai és iskolai csoportoknak a jelentkezését várjuk. Ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy a saját iskolájukba kialakítanak egy komposztálót, vagy újra, hogyha már megvan, akkor vagy fejlesztik, vagy erre húznak rá egy programot, és akkor így az iskolán belül a diákok egymásnak, egymás között ö, ö, elmondják, hogy milyen jó komposztálni, különböző kreatív programokkal, nagyon népszerű szerencsére. Úgyhogy... Ö, a szüleikre is hat ez? Sok Nem esetben így. mondják, hogy ne, nehezebben, de hogy igen. Tehát, hogy a gyerekeken keresztül is könnyen megfoghatóak a szülők, sőt, néhány ügyes pedagógus ezekben a programokba be is vonja a szülőket aktívan. Uh -huh. Tehát, hogy a gyerekek mellett a szülők is jönnek és segítkeznek. Nagyon-nagyon hát jók ezek, mm -hmm. és nagyon szokták szeretni. Meg természetesen bármelyik lakó jön, és azt mondja, hogy hú, nem akarom feltétlenül idehozni, mert mennyire fölösleges, amikor a saját kertembe is ki tudom alakítani, és természetesen nekik is tudunk tanácsot mm -hmm. adni. Volt keret osztogatás is sok esetben, úgyhogy most is lesz egy ilyen iskolai pályázatunk. Akkor menjünk vissza a Batyúhoz, <gül> mert ugye arra. Sok a de De az nem baj, én most szeretnék végigmenni azon, ahogy mondjuk maga bevásárolott a batyuban. Tehát kitölti azt a táblázatot, amit megkap e-mailben. Igen. Uh, azért ez mutatja, hogy ez valami modern dolog, nem? Mert mi van, aki azt mondja, hogy neki nekem nincs e-mailem, nincs Facebookom, az A nehéz helyzetben van. Nem, nem esik ki törvényszerűen, de, de nyilván nem lesz könnyebb helyzetben. Ilyenkor szoktuk ajánlani, hogy családtagot érdemes bevonni, hát ha uh -huh. így segít fiatalabb generációt akár, vagy ha minden szakad, akkor bejöhet akár hozzánk, és akkor mi majd segítünk neki kitölteni. Bár tán... ilyenre még nem volt példa, de szerintem meg tudnánk oldani, hogyha... Na jó, tehát akkor kitölt, nem kitöltjük nem. ezt a táblázatot, és akkor utána mi történik? Utána egy önkéntesünk összesíti a rendeléseket, és továbbítja a termelőknek, akik ennek megfelelően ugye összekészítik a portékát, és csütörtökön délután... És kis. ez egy olyan lista, amin tuti, hogy lesz, amit beikszerünk? Uh, <gül> hát, Vásárlói feljállat gondolkodnak uh, igen, igen, igen, igen, ez, ez egy teljesen jogos kérdés. Um, um, igyekeztünk úgy um, kialakítani a termelői kört, hogy, hogy um, amit megrendelünk, azt így ki is hozzák. Um, de, de így természetesen vannak um, limitációink, tehát egy-két darab terméket uh, már csak könnyezett védelmi szempontok miatt sem, ugye a kibocsátás mm. miatt. És milyen, milyen termékek nem, ezek egyébként. Nem hozzák. Um, a biozöldségeket, ez a, um, az a leg, um, legfőbb termékkategória, az egyik legfőbb biozöldségeket lehet uh, rendelni zsámbokról, illetve vannak tejtermékek, sajtok, tej, um, konkrétan tej, illetve joghurt. Um, um, um, um, ezek a termékek a gaga hívízről érkeznek, uh -huh. um, ahogy a, a füstölt hús és a pékáru is, illetve ez, ez mind bio, amit eddig felsoroltam, uh -huh. illetve um, természetes gyümölcslé, van ilyen nagy zacskús kiszerelésben, ötliteres kiszerelésben, mindenféle mesterséges anyagoktól mentes szörpök, illetve kis termelői méz. Mm. Egyelőre itt tartunk. Terben van, hogy a, a, a termelői kört még bűvítsük, meg folyamatosan ugye az igényekhez igyekszünk alkalmazkodva átalakítani, hogyha szükséges. Most itt járunk. Mm -hmm. És aztán, tehát akkor meg csütörtökön, mikor hozzák az árut. Igen, csütörtökön délután négy és fél hat között. És Igen. az hova érkezik? Az hozzánk a Saru utcába. És oda el kell menni, érte? Igen. Aha. Mert mindenki elkezdődik a dolognak az áldozatos jellege, ugye? Ez attól függ. Mi azt tapasztaltuk, hogy a, a pártulú tagókoltját, akik így rendelnek rendszeresen, ők vagy a környékbeli irodaházakban dolgoznak, és akkor ugye könnyen el tudnak sétálni, vagy a környéken laknak Uh -huh. vagy a, nem tudom, gyerek adajár suliba, óviba, és amikor jönnek egyébként is érte, akkor, akkor beugranak. Uh -huh. Tehát nyilván mondjuk, hogyha valaki, nem tudom, a szeretne rendelni, neki nem praktikus a humuszba, valószínűleg egy... De mondjuk, hely... ha valaki Dunakesin szeretne egyet, akkor neki kéne alakítani egy ilyen közösséget, nem? Uh, igen. <laughs> és abban segítenek? Um, Hogyha igény van rá, akkor persze tudunk, tudunk meg tudjuk osztani velük a, a, a tapasztalatainkat. Én azt gondolom, hogy, hogy először mindenképpen érdemes egy, egy ilyen közösséghez csatlakozni, és ott megnézni, hogy hogy működik akár több közösséghez is elmenni, több közösséggel felvenni a kapcsolatot a koordinátorokkal, beszélgetni, információt gyűjteni, a termelőket, ugye végigjárni, kiválasztani a, a, az adott bevásárló közösség számára a legmegfelelőbbet. Talán ez a legnehezebb része a dolognak, és akkor utána nagyon-nagyon-nagyon sok kommunikációval és nagyon sok kvázi ilyen reklámmal lehet ezt beindítani, vagy nagyon sok jó baráttal, akik eleve úgy hmm. állnak hozzá. A, azon ez gondolkozom, hogy vajon, hát csúnya szó, hogy megéri-e, de hogy, hogy miért éri, meg inkább így kérdezem. Szerintem, szerintem nagyon sokan ára gondolnak, hogy húha, ez nekem nagyon bonyolult. Ez ja, hogy... nekem, nagyon egyszerű, hát lemegyek a boltba, és este kilencig nyitva van, és megveszem, mit akarok. Hát jó, éppen nem, jó, de hát úgyis csak, de akármikor lemehetek. Igen, ez hm. uh, nyilván kötöttségekkel jár egy ilyen bevásároló közösségben való részvétel. Valóban több esetben egyszerűbb leszaladni a sarki közértbe, és ott bevásárolni. Uh, én azt gondolom, hogy olyan termékeket uh, kínálunk itt a batyú keretein belül, amit így a mm, kis sarki közérben, vagy akár a, a nagy bevásárlóközpontokban sem feltétlenül lehet elérni, sőt, egyáltalán nem lehet elérni, gondolok itt főleg ugye a biotermékekre, és, uh, és azt gondolom, hogy, hogy a minőségért mindenképpen megéri egy kicsit, uh, ha így fogalmazunk, akkor áldozatot hozni, hogy picit előre gondolkozunk picit tudatosabban. És egyébként itt, a, ha már így a tudatosságról beszélünk, a nem titkolt célunk, hogy, hogy ezzel, hogy ilyen viszonylag hosszú rendelési és szállítási határidővel dolgozunk, a, a, a vásárlókat, illetve a pártulótagságunkat egy kicsit tudatosabb életmódra neveljük, hogy elkerülhető legyen az, hogy, hogy pont nem tudom, este 9-kor vagy 8-kor szaradok le a boltba, és veszem meg az első árut, amit ott, ott Ez megtalálok. most nagyon érdekes, mert ugye legtöbbször, amikor tudatosságról beszélünk, akkor ha valamilyen fajta környezet, tudatosság vagy a fenntartatóságnak a, a az éltünkbe vitele féle tudatosságot szoktunk említeni, de az, hogy az ember előre gondolkozzon, hogy, a, hogy osztja be mondjuk a, az élelmiszert, és mit fog enni, és mit nem, ezt ez is persze tudatosság. Abszolút. Ennek nem szoktuk érzékelni a, a kapcsolatát ezekkel a nagyobb mondjuk, hogy ökoeszmékkel. Valahol um mégis van egy komoly kapcsolat köztük. Ha csak arra gondolunk, hogy akkor, amikor kitöltjük a táblázatot, megrendeljük a következő hétre a, a, a termékeket, akkor már rögtön láthatjuk, hogy a következő héten mit fogunk fűzni, mit fogunk enni. Innentől kezdve így csökken az esély annak, hogy kiszaladjunk a bármilyen távol keleti büfébe és a nem tudom, mikkel dúsított ételeket tegyük, nyilván sokkal egészségesebb ételekhez jutunk így, illetve uh, csökken annak is az esélye, hogy bevásárolunk mondjuk egy ilyen nagy hétvégi bevásállás során, és utána így az étel uh, nekem egy részét kidobjuk, és akkor uh -huh. ugye az meg megint hulladék csökkentés, hogyha, hogyha ezt vesszük, vagy így nézzük. A, ez, ez biztos, hogy ma kell egy elszántság, mert, mert valahogy úgy érzem, hogy az emberek ma úgy gondolkodnak, hogy olyan sokat dolgozom, hogy nekem nincs ö, időm pepecselni mondjuk otthon a főzéssel, vagy valami, hanem, hanem beruhannok a boltba, teledobálom a különböző fékész dolgokkal a, a kosarat, és rohanok haza a pénztánál mondjuk egy vaskos sok-sok ezer forintos számlával persze, azért jó néhányszor látom, hogy, hogy, hogy egy, egy család bevásárlás 6-8-10 ezer forintra pillanatok alatt luk fel, pedig nem is olyan nagy mennyiségű árut vásárol, csak hát mindenből olyat, amit csak ki kell bontani. É, és hát ilyenkor viccelődni szoktak ugye a akik csak egy fél karalábét vesznek, meg nem tudom mi micsoda, de, de mondjuk, ha ezt más ö, ö, beállításba teszem, és nem, nem ebbe, a, ebbe a fogyasztói ö, gunyolódó szemléletben nézem, akkor, ö, akkor lehet azt mondani, hogy így jobban ki lehet jönni? Akár anyagilag is? Még akkor is, hogyha esetleg ezek a biotermékek darabszámra mondjuk esetleg valamire drágábbak, mint a bolti zöldségek? Én azt gondolom, hogy abszolút lehet mondani. Ha már csak az előbb említett kidobált élelmiszer hulladékot nézzük, akkor már sokkal jobban járunk, hogyha így sokkal tudatosabban tervezzük így az életünket. És egyébként igen, a és most megint egy kicsit így nyilván magunk mellett beszélek, hogy a, amit nálunk lehet kapni, kapni, tehát a patyunk keresztül lehet rendelni a, a biozöldségeket, meg biotermékeket, az például a, a nagy bevá, budapesti biopiacok árainál kedvezőbb. Uh -huh. És ezzel is um, igyekeztünk ugye a termelőket úgy um, a termelőkkel úgy megegyezni, hogy ezzel is motiválva legyenek így a, az emberek a tudatosabb életmód felé. Ők ebbe könnyen belementek? Um, szerintem nekik nagy könnyebbség az, hogyha, hogyha legalább egy hétre előre, vagy egy-egy időre előre látják, Mert hogy ugye, milyen a piacra termék... mennek, akkor is nagy vesztességekkel számolni. Igen. Igen, és az, az nálunk ugye nincs, mert hogy ja. fix rendelés van, és ők akkor azokat a termékeket készítik el, gondolok itt mondjuk a hús vagy a tejtermékekre, uh -huh. amiket megrendeltünk, és akkor így, így így, ezekkel a vesztességekkel nekik nem kell számolniuk, tehát ez így nekik is megérni uh -huh. nyilván. A szinte egy régi tapasztalatot mondom el, mert én ilyen biodolgokkal foglalkoztam, és egyszer találkoztam egy amerikai Hát, mondjuk úgy ügynök volt, egy, egy, egy ilyen termelőnek volt a képviselője, de az, az úgynevezett Harvest Sharing programból uh -huh. működött, tehát itt ezt nem látom még pontosan, hogy ez hogyan illeszkedik ide, vagy kapcsolódik. Ott az volt, hogy a, a városban az emberek összefogtak és csináltak egy ilyen fogyasztási szövetkezetet uh -huh. tulajdonképpen, ami Kapcsolatba lépett a helyi termelőkkel, oda ők kimentek, egészen közvetlen kapcsolatot tartottak a termelőikkel, úgyhogy még nem is kellett a drága biominősítést sem megcsinálni, és mégis a biodókhoz hozzájutottak, tehát nem kellett bekapcsolni még egy, egy minősítő szervezetet, ugye, ami, ami a kereskedelemben nélkülözhetetlen, és nincs kapcsolat. És a lényeg az, hogy ők előre fizettek a termelőnek. És a termelő így gyakorlatilag az ő biztos vevőinek, akik szinte ilyen kvázi családtaggá is váltak közben, mert ennek egy csomó érzelmi vonatkozása, azzal a felelősséggel dolgozott, hogy ennek a mondjuk 50 vagy 100 családnak ő termeli meg az élelmiszerének a, a nagy részét, és cseréve minden héten lerakott egy dobozt. Egy bizonyos helyen, vagy elvitte nekik, ez is bele volt, meg volt beszélve, hogy hogyan, amiben mindig az aktuális dolgok voltak. Tehát abban nem lehetett úgy válogatni, mint maguknál. De hogy ez nekem nagyon tetszett, mert a, a, a termelő, ha a termelő mondjuk úgy, hogy rosszul jár, vagy, vagy, vagy, vagy bizonytalan, akkor ma pedig a mai világban ezek a kicsi termelők rettenetesen bizonytalan helyzetben vannak. Hát gondoljunk csak, hogy néhány ezer forint áru valamit zöldségbe pillanatok alatt egy egész terautoni és csak néhány tíz vagy százzer forintot ér. Ahhoz neki mondjuk száz kilométert el kell autóznia, és már tízezeres költsége van, miközben még egy darabot nem adott el. És ez csak az eladás, és ugye mm. még egy évig dolgozott vele, hogy megtermelje. Igen, ez a, amiről az előbb beszélt, ez egy ilyen nagyon klasszikus Igen. formája ennek a a közös... hát nem tudom, hogy az lehet a -e bevásárló közösségnek nevezni, de hogy az, az, egy, az egy sokkal szorosabb uh -huh. közösség, az tény. És uh, én úgy tudom, hogy Magyarországon is létezik ilyen. A uh kert próbálkozott ilyenekkel, ödöllön. Uh -huh ezt most sem megerősíteni, sem megerősítani, nem tudom, de, de már így uh -huh. olvastam róla, hogy, uh -huh. hogy igen, van, van Magyarországon is ilyen. Nyilván ez egy sokkal-sokkal erősebb elkötelezettséget jelent így mindkét részről, ezáltal sokkal nagyobb felelősséget is mindkét részről, viszont ugye a kiszámítatóság is uh, jobb. Uh, ellenben ugye a... a a, a humuszbatyú az, az ennél így lazább. Uh -huh. um, igen, nálunk itt lehet válogatni, hogyha, hogyha így nevezzük. De a, ami mondjuk fix szokott lenni, az a, a doboz, Tehát az nálunk is, um, ezek a zsámokról érkezett biozöldségek, uh -huh. az mindig hát, egy dobozba egy ládába. úgy élkezik. kell megjeleni, hogy nem, tehát, doboz, Igen, egy doboz. Az igen, az konkrétan lepetés? doboz. Nem, mindig fel van tüntetve, uh -huh. ezért is frissítjük minden héten a listát, mert hogy mindig fel el van tudna, tüntetve. Van. Igen. Aha. igen. És, és az, az nem, mindig is bocsánat, az így nem így rossz, vagy vagy hogyha valaki azt mondjuk, az, mondjuk azt, nem jelölik be, mert mondjuk, itt, tudom én, túl sokat székla benne, mondjuk egy bizonyos héten. <laughs> de de ez, ez többször felmerült. Igyekszünk így azt javasolni ilyenkor a a tagjainknak, hogy akkor felezzenek el egy dobozt egész egyszerűen, uh -huh. vagy, vagy akár cserberéljenek, és akkor ugye már rögtön megint egy ilyen közösségépítő um, célzattal um, szólnak egymáshoz. Um, előfordul igen bőven, hogy pláne így a téli időszakban azért nyilván az idén nem annyira változatosak sajnos, igyekeznek nagyon uh -huh. um, a beszállítóink, hogy, hogy változatos dobozokat állítsanak össze. A paradicsom és paprika az még nincs benne nyilván. Demokrácia most beszélgetését Bogdán Judittel és Urbán Csillával a humusz közösségtől, illetve szövetségtől, batyuk közösség, Bányai Géza vagyok. Tehát nagyjából úgy, úgy megérthettük, hogy ez hogyan működik. Most azért kell néhány szót is mondjam, mert azért ebben látszik, hogy ebben nagyon sok, hogy mondjam, tehát azért ez nem a, nem a fogyasztói világnak a. Nem a klasszikus fogyasztás. Nem a klasszikus. A, igen, igen. Tehát ez nem, nem a legkényelmesebb módja azért mondjuk a vásárlásnak. Ez kétségtelen. De az is a cél, de, tulajdonképpen. De igen, így, így abszolút az is, az is a cél, hogy ne legyen szerves részünk a, a, a fogyasztás, ez, a, ez az őrült vásárlási mánia, ami, amiben most vannak a, az emberek. Ez egy picit így, így lassítja talán a, a tempót, az életünket is. És így a, Reméljük, hogy ha csak közvetve is, de így a, egyrészt ugye a hulladékos probléma is, mint, mint agyoncsomagolt termékek és társaik, ez is így a, megérinti így a, a, a pártuló tagjainkat, illetve az érdeklődőket. Másrészt meg a, nyilván, hogyha valaki egyszer elkezd egészségesen táplálkozni, akkor utána az élete többi részén is jó esélyjel elkezd egy picit jobban odafigyelni és környezet tudatosabbá válni. Ez egy ilyen nagyon jó irány, hogy legyünk hogy zöldek. Ő akik ebben részt vesznek, azok elsősorban nők, ugye? Nem, nem? Ez, ez teljesen tényleg? vegyes. Azt most így hirtelen meg nem mondom, hogy így a, a pártuló száma, vagy a arányai Ó, mennyi ne, férfi, csak de. Csak a kép, hogy akik rendelnek, vagy eljönnek érte. Ó, nagyon sok. Tényleg? Nagyon sok férfi van, Ó, igen. Ez érdekes. Abszolút, nagyon sokan. Aha. Tehát ilyen, szerintem fele, -fele körülbelül. Aha. Hát ez, Lehet, hogy előfordul olyan, hogy ez azért a feleségi érdekes, helyet jön. Ez el azért érdekes, mert este. a boltban rendesen azért a nők járnak vásárolni amúgy. Szerintem ez sem igaz. Nem, nem sem én igaz. nagyon sok férfiből szoktam találkozni, hogy hát szoktam hát, látni. Jó, hát nem tudom, statisztikát belőle, de, de e, szerintem inkább a nőkre hagyják ezt a dolgot. Bár itt a tudatosság megint egy, egy pont, hogy egy családban megvan ez a tudatosság, akkor talán ez kiterjed a sok minden másra is. Tehát a férfi is máshogy áll esetleg. Abszolút. Dolgoz. Igen, mm -hmm. nem, is, nem is annyira a messzi kolléganőmtől e, hallottuk, hogy az ő családjában is például az édesapja az, aki, aki sokkal tudatosabb, és aki el, elkezdett egy ilyen speciális étrendet, és azóta egy átnevelte a családot mm -hmm. többé-kevésbé. Mm -hmm. Tehát így például Csilláiknál így fordítva van, vagy hát nem annyira hát, egyetértünk. Igen, tehát hogy az, hogy most honnan érkezik ez az irány, hogy kitalálkozik vele, hogy a családba kihozza a döntéseket, ez, ez bárhonnan jöhet éppen valaki hallotta -e ezt, nyitottabb hmm. rá, és akkor azt mondja, hogy akkor ezt, ezt megpróbálom én is otthon. És akkor, és akkor szépen átformálja az egész családot. És ennek is. A, Ha valaki egy ilyesmény részt vesz, van olyan kihatása, most egy pillanatot csak a, a műsor címére gondolok, mm. hogy demokrácia most, van ennek egy ilyen távlatip kihatása? Lehet ezt érezni? Hogy, hogy esetleg a... a, a a, hogy mondjam, a saját sorsáról máshogy kezd gondolkodni valaki. Természetesen, hát er, erről Nincs. szól, ugye a tudatosság, ez, ez sokféle szempontból tudatosság, ugye nem csak a környezet. Tünkről leszünk tudatosabbak, de saját magunkról és a lehetőségeinkről is. Hiszen sok esetben ugye a mai fogyasztói társadalomban folyamatosan jönnek az információk hozzá, nagyon rohanunk, állandó rohanásban vagyunk, és ezt ki is használják. Természetesen a reklámok által, hogy, hogy akkor, amikor olyan szituációban vagyok, hogy nincs sok időm, nincs sok időm gondolkodni, akkor ugye hajlamosabb vagyok befolyásolva hát, lenni ugye a reklámok a által. is ilyen előre csomagolva. És ugye ott kevesebb hát is a döntés, és ott áll, hogy na, akkor most tényleg be kell vásárolni, mm -hmm. mert megint elfelejtettem, megint rohannam kell, akkor most mi legyen. Tehát természetesen ezek mind olyanok, amikbe úgymond bevele vagyunk hajszolva. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy lehet, hogy nekem ez egy kicsit több idő lesz, mm -hmm. Először is biztosan, hiszen utána kell ezeknek a dolgoknak járni, vagy sok esetben ugye van segítség, mint ahogy mi is próbálunk, nagyon sok kiadványunk van, programunk van pontosan azért, hogy segítsük ezt a tudatosítást tulajdonképpen, hogy akkor hogyan gondolkozzunk, hogyan döntsünk saját magunkról, és ez természetesen összefügg azzal, hogy akkor későbbiekben, ugyan, hogyha kialakul egy tudatos társadalmi réteg, akkor ők meg is át is tudják formálni azokat, a, az, azt a rendszert, aminek tulajdonképpen részei. Igen, ez, ez nagyon fontos uh -huh. dolog, mert valahol a, akik ezen mint, mint, hogy mondjam, ugye vannak emberek, akik filozófusként gondolkoznak, és egy egy tervet alkotnak, hogy ezt valamikor valaki ezt kitaláltam, ugye, az lehet, hogy se nem termelő volt, se nem fogyasztó, hanem egy ilyen Ember, aki rendszerbe próbálta foglalni a dolgot, és rájött, hogy hát a, hogy van az, hogy az, a, a szereplők hát nincsnek egymással kapcsolatban, amikor a, az étel, amit az asztalunkra tesznek, az, az, az lehetetlen, hogy olyan helyen, olyan forrásból jön, amire még semmilyen rálátásom sincsen pedig az esetek 98%-ában. És, és, és, és mondjuk néha ez a nébi volt áll, uh -huh. ugye föltesz egy, egy ilyen riasztó képet, ami hát nyilván szélsőség, de de ki tudja, hogy ami, ami, ami nagyon gyönyörű csillagó üzembe készül, hogy az valójában milyen minőséget takar. És ezt tulajdonképpen mit fizetünk meg, hiszen lehet, Jö. Hogy, Jö. hogy olcsóbbnak tűnik egy termék viszont azért, mert azt mesterségesen tartják olcsón, és pontosan azokkal Jö. a termelőkkel szemben olcsóbbak, akik mondjuk például a mi közösségünkbe is benne vannak, mint helyi termelők. Tehát tulajdonképpen azáltal, hogy egy ilyen közösséget működtetünk, az emberekkel megmutatjuk, hogy igen, valaki áll a mögött, az étel mögött, tehát az nem az égből potjon, és nem is csomagolásba kerül a, ugye rögtön, hanem hogy azt elő kell állítani, és erre adunk lehetőséget, hogy újra gondoljuk azt, hogy tulajdonképpen mit is eszünk, és az honnan jön, és és ugye sok esetben a boltban nem is biztos, se meg tudjuk kóstolni azt az ételt, amit választani akarunk, viszont... Nekünk itt a humuszbatyúba időnként szokott lenni kóstolási programunk. Mm. Legutóbb össze volt, és most lesz áprilisban is. Április másodikán lesz csütörtökön. Igen, a, a batyú átadási időpontjában délután négy és fél hat. Tehát akkor aki oda zában. megy, az, az mindent mindent az, kóstolhat. Elsők, hogy mondjam, tapasztalatból. Abszolút, ott lesznek a termelőink is természetesen. Lehet velük beszélgetni, lehet kérdezni, mm. meg lehet velük vitatni, hogy ez mitől finomabb és mitől jobb. A termelők ilyenkor ő, eltöltenek ott egy-két órát? A, a termelők ott vannak az átadáskor, tehát ugye mi átadási pont vagyunk, ilyenkor mm -hmm. a termelők ah, megérkeznek, okay. és tehát akkor Tehát ez nem úgy adják... történik, mint a, a kereskedelem, hogy egy raktárban ledobják a árut, <gül> és rohan tovább. Nem, nem, nem. A uh -huh. beveselő közösségnek ez a, egyrészt jogilag is így tiszta, másrészt meg ez, a, ez, az igaz, ja, mert, ez az igazi nem értelme... nekik fizetnek között. Igen, nekik fizetnek között. Persze, mert is nem kereskedő. Igen. Igen. Nem is úgy beszéltek soha egy sem mondjuk. Egy-egy kérdés ennél azt is szerettem a szemébe, hogy megijedt, a, mert, hogy, mert olyan kereskedelmi jellegű kérdésem volt, és hát látszott, hogy hát nem vagyok kereskedő. Nem, távolálljon tőlünk. Igen, mi így átadási pont vagyunk, ugye, és a... Ahogy említettem, április másodikán csütörtökön, A uh -huh. honlaphoz két hétre jönnek uh, szintén a termelők, és akkor ott, ott lehet kóstolni. Uh -huh. Tehát a, ott már a, a, nyilván a rendeléseket is át lehet venni az átadási időpontjában, uh -huh. de akkor kivételesen most bárki bejöhet, és bárki uh, megkóstolhatja az adott terméket, és megbizonyosodhat róla, hogy ő szeretne elrendelni tőlük, vagy nem. Milyen elképzelések vannak, hogy ez, ez mennyire bővülhet? Van egy, azért van egy ilyen fizikai korlátja a dolognak, tehát ilyen több ezeres létszámig nem valószínű, hogy fel fogunk tudni menni, mert nyilván az már... Egy közösség nem lehet olyan nagy. Szerintem az már akkor egy kicsit így elindul másik irányba, igen, tehát akkor megint nem a közösségről van szó, hanem akkor megint egy bevásárlás, egy napi rutin, egy nem tudom része, és és azt gondolom, hogy addig egy közösség az ilyen, nem tudom, 100-150 főig még, még működhet, a, a felett az már így az mm. nem biztos. Ja, addig közösség a közösség, amíg ismerik egymást igen. az emberek is képesek kommunikálni egymással a nagyobb ezerfős közösségnél ez azért elég nehézkesen megoldható. Tehát akkor a legjobb, hogyha ha valami nagyobb, akkor osztódik, nem? Akár. Akkor érdemes, igen. Igen. Tehát. és mondjuk engem az nagyon izgat mert rég is szeretném, hogyha nem csak ott lenne, hanem egy másik kerületbe és meg egy harmadikbe, mennyi egyikbe mert hát tulajdonképpen úgy vesszük, akkor azért egy ilyen közösségbe úgy érdemes tartozni, hogyha ha mondjuk egy aló, vagy biciklivel tehát nem kell autóra ülni meg nem kell Igen. a félvárost átvillamosozni vagy valami tehát hogy, hogy viszonylag könnyen el lehessen érni ne, ne, szerintem ez akkor volna igazán Ez poérnos, abszolút, igen. lehet szerencsére jó helyen van a humuszhez, hiszen a két nagyobb egyetem is a közelben igen. van, valamint ugye ott igen, van a, az irodaházak mondjuk, is De mondjuk, ha egy budán lakik valaki, akkor nyilván neki már azon kell gondolkozni, hogy akkor mi majd csinálunk egy másikat. Vagy csatlakozik az Óbudaihoz. Van olyan? Van is, igen. Hát igen, hát igen, hát hány ilyen közösség van? A lassan kiderülnek a dolog. Számot szintén nem fogok tudni mondani. Több nagy van. Inkább van a Vekerle telepen, azt Aha. is. A, az nagyon jó működő is, nagyon ott a, a kell te, telepi és lakosok. És ugyanazok ők, a, jó a közös. Be, be is? Vannak átfedések, uh -huh. igen. A, akkor ugye van Óbudán egy, amiről mi tudunk, nyilván Szatyor. Tegyelképpen most arra a termelő, rá lehet beszélni egy jó biotermelőt, uh -huh. akkor ő nagyon jól járhat ezzel. Abszolút. Mert, mert a piac az nagyon klassz, de azért csak egy lutri, meg csak héten egyszer van egy pár óra. Igen, ez egy, ez egy nagyon jó uh, lehetőség ugye a termelőknek, pont így a, a hétvégi piacot kiegészítendő. Uh, Nyilván egy jó termelő az kvázi kézről kézre jár, így uh -huh. a, a bevásárló közösségek között is megterjed a híre uh -huh. szájról szájra. Így, uh, így mindenképpen érdemes, hogyha esetleg így valaki, uh, valakinek kis termelői portékája van, vagy akár bio is, akkor, akkor érdemes így megkeresni a, uh -huh. a bevásárló közösségeket. Olyan is bekapcsolódhat, aki, aki mondjuk nem kifejezetten biotermelő, de mondjuk van egy kertje, és van benne mondjuk 20 almafa, és nem permetezi őket, és azt valaki, tehát lehet, a közösség ellenőrizheti. Uh, hogy ennek milyen jogi uh, formája és is, is akadálya vagy lehetőségei vannak, azt, azt uh, sajnos nem tudom megmondani. Um, talán azért mondanám, hogy, hogy érdemesebb a húsz almafánál egy kicsit többet tartani, és akkor csatlakozni egy ilyen közösséghez, mert uh, nyilván a, a tagok azok uh, szeretik a kiszámíthatóságot. A, Jö, azt, nagyon hogy a... gyorsan szétosztanák az áruját. Igen, igen um -huh. tehát a húsz almafáról uh -huh. szerintem Esetleg egy ilyen magad programon keresztül belül okay. meghirdeti, hogy uh -huh. hát nyilván uh -huh. nem tudok mit csinálni egy almával, de ha idejössz és, és nem tudom, fizetsz x összeget, és akkor annyit szedsz, amennyit tudsz. Vagy uh -huh. amennyit szedsz, annyit fizetsz. Uh -huh. Még van egy pár percünk, vagy, hogy ha muszsal kapcsolatos... Plusz dolgokat még mondhatunk? Egy, egy nagyon, nagyon, mondják, nagyon friss dolog van, még szintén április elejétől indul. Újra elindítjuk a Zöld kalandozások programsorozatunkat, ami ökofrankú beszélgetések a humuszházban. Ez 2003 óta futott majd minden évben. Most volt egy kis kihagyás sajnos, kapacitás és forrás hiány miatt, ám most új életre keltünk, és most a, egy általam fészekrakásnak nevezett témával jövünk, építkezés, házfelújítás ökofrankú szempontok szerint minden szerdán este 6 órától lesz április is i Tehát meg nulla emissziós ház, meg ilyesmi? Lesz szó a passzívházról is, de ezen túl lesz szó a nyilátszárokról, a uh, komposztaletről, uh -huh. a permakultúráról. A jönő építész is uh, segít nekünk, hogy, uh, hogyha mondjuk veszünk egy régi parasztházat, akkor azt uh -huh. hogy tudjuk uh, felújítani, hogy a, a stílusokat uh, megtartsák. Uh, szalmabála építészetről is lesz uh -huh. szó és így igyekszünk. Még nem végleges az előadói lista, mm -hmm. de, de így már elég sok van. Csinál. Továbbá, hát folyamatosan ugye tudjuk ajánlani a, a www.humus.hu weboldalt, hiszen arról ott folyamatosan lehet informálódni. Most zárul pénteken, aki még akar, az gyorsan jelentkezhet a Redesign Gondold Újra című pályázatunkra, ahol régi tárgyakat kell újra gondolni kreatívan, és ebből lesz majd egy vándorkiállításunk április és október között, úgyhogy mindenképpen ajánlom a bárkinek, akit érdekli, hogy hogyan lehet például egy bőröndöt átalakítani fotelli, akkor az, annak mindenképpen ajánlom, hogy nézzen majd be. Köszönöm szépen! Ma Bogdán Judit és Urbán Csilla voltak a humusztól, és főleg a Batyú Vásárlói Közösségről beszélgettünk, és hát minden egyébről, amit még csinálnak. Egy hét múlva Péterfi Ferenc lesz önökkel majd.